Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la România în direct. Astăzi, cu o dezbatere importantă, zic eu, care n-a trecut oarecum așa, în pasan din cauza evenimentelor deosebite de săptămâna trecută. Tot săptămâna trecută, la Senat, a fost votat un proiect de lege al majorității PSD, al de UDMR, care, de principiu, facilitează dezvoltarea comunităților locale. Mai exact, el ar vrea să deblocheze anumite uh, proceduri privind dezvoltarea utilităților, cum ar fi drumurile sau aducțiunile de apă sau rețelele de curent electric, către comunitățile care sunt oarecum izolate și au un acces mai dificil la, să spunem, modernitate, din cauza ariilor protejate și a pădurilor virgine. Ce vrea proiectul respectiv? E ca... Mă rog, are un articol care permite distrugerea arilor protejate naturale, cel puțin așa spun ecologiștii, și e formulat în felul următor: scoaterea definitivă și ocuparea nu, asta e punctul de vederea la scoaterea definitivă și ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național, necesară realizării dezvoltării, întreținerii și modernizării sistemelor de utilități publice, vederea asigurării securității și sănătății oamenilor și animalelor. Este permisă inclusiv pentru suprafețe cuprinse în zonele de protecție strictă zona de protecție integrală și zona de conservare durabilă a ariilor naturale protejate, rezervații naturale precum și pentru suprafețele incluse în catalogul național al părdurilor virgine și Vasi virgine din România. În momentul de față, România are 24.000 de hectare de păduri virgine care au intrat în patrimoniul UNESCO și sunt protejate așadar prin legile internaționale. Da, na, știți cum e, la noi legile internaționale... Mai pot fi și ocolite din când în când, depinde cum e formulată legea noastră națională. Aceasta este, de fapt, marea mai ecologiștilor, că sub diferite pretexte se deschid tăieri și defrișări atât de profitabile pentru atât de puțini oameni din țara noastră. Pe de altă parte, punctul de vedere al domnului Șerban Nicolae, pe care trebuie să-l citesc din nou că e important, dice așa, lăsați de o parte ipocrizia ecologiștilor de asfalt, adică a ONG-urilor care susțin pădurile virgine și protejarea mediului și așa mai departe. E oarecum justificată. Da, în foarte multe cazuri, acești tineri care se înscriu voluntari și militează pentru un mediu curat și pentru protejarea ariilor naturale nu au avut ocazia să vadă în mod concret ce înseamnă ariile respective sau cum trăiesc oamenii în vârf de munte sau că România este în continuare o țară foarte puțin dezvoltată, să zicem așa. Fiecare parte are dreptatea ei, fiecare dintre părți se teme că cealaltă exagerează sub o formă sau alta, dar știți cum e la noi, toate lucrurile sunt posibile. Așa că întrebarea mea pentru dumneavoastră astăzi este dacă România ar trebui sau nu să permită exact cum spune această lege, în situația dezvoltării unor utilități publice de interes local, anumite restricționări, să zicem, sau scoatere din restricție, mai bine spus, privind uh, afectarea ariilor naturale și a pădurilor virgine. Dezbaterea este una cu argumente De ce da, de ce nu Înainte de a porni la drum Aș vrea să vă reamintesc un caz Care nu știu cât e de cunoscut Dar el ar trebui să fie celebru ă, Cel al autostrăzii Lugos deva Să știți că această tema Tăierii pădurilor Este una extrem de sensibilă în România Extrem, extrem de sensibilă Eu sunt convins că această dezbatere Pe care o facem azi Nu va fi și ultima Eu cred că acest tip de lege are potențial foarte mare din punct de vedere al, cum să zic eu, tensionării societății din România. Aș vrea să vă amintesc acelor dintre astea care știți și să vă spun celor care nu știți că, de exemplu, autostrada Lugoșdeva... Autostrada Lugosdeva, deva care e aproape de terminare, nu va fi probabil terminată nici peste 5, nici peste 7 ani, deoarece nimeni n-a avut curajul până în momentul de față și încă nu s-a făcut o licitație pentru o zonă care presupune construirea unor tuneluri pe submunte pentru evitarea stricării unei arii protejate. Știu că sunt vreo 2 km acolo sau 5 km, nu mai știu câți exact, care nu s-au licitat, iar acea autostradă nu poate fi închisă ca autostradă Poate cine știe, încă un cincinal sau un deceniu de aici încolo. Sigur, vreo 3-4 ani din momentul în care cineva are curajul să facă licitația pentru tronsonul respectiv, care costă niște sute de milioane de euro. Dacă nu mă înșel, aproape 150 sau aproape 200 de milioane de euro, tocmai pentru a proteja o arie naturală. 0372069599. Întrebarea de astăzi pentru dumneavoastră este dacă România ar trebui sau nu să accepte această legislație ce permite excepții de la protejarea ariilor naturale. Bună ziua, Sebastian! Bună, Moise! Acum, ascultând toată argumentația ta, încep să, să mă înclin și într-o parte și în cealaltă. Uh, cel mai uh, mult uh, aș fi fost înclinat să spun că uh, ar trebui protejate uh, toate ariile uh, virgine și mai degrabă ar trebui puse în valoare în forma în care sunt ele. Pentru că ceea ce avem noi nu au alții. Da. Și atunci în loc să, să trântim o uh, pârție de schi care oricum în România, pentru că nu avem zone alpine cu adevărat, care să permită un sezon un mai lung uh, de, uh, de uh, schiat. Avem zone întâmplă... avem astfel de zone alpine, poate nu ca Austria. Vă vă ziceți că nu o să putem concura da. Austria în materie de turism de schi. Da, da, da, da, da, da, da, în sensul ăsta mă gândesc. Adică uh, asta ar însemna să... În primul rând pentru că să nu distrugă. sunt amenajate, să fim bineînțeleși. În primul rând tot pentru că nu sunt amenajate zonele respective. Dar vedeți că, pe de altă parte, România nici nu știe cu adevărat să prețuiască aceste comori extraordinare care, pe care sigur că se poate face exact. turism. Exact, ele se pot pune în valoare și se pot face programe speciale, se poate face să vin turiștii din alte țări vin la noi și fac turism gastronomic ca să mănânce roșii de grădină. vorbeam de copaci vorbeam de copacii, de, vorbeam păi de, nu, copacii mai, de 500 de, de ani. să nu vine și în România și să uh, uh, aibă uh, trasee turistice prin păduri virgine? Sebastian, eu am încercat să aduc da. argumente și de o parte și de alta, tocmai Bun. pentru a avea o dezbatere. Un argument de partea cealaltă da. Uh, este, da, aș fi de acord cu partea cu autostrăzile, categoric. Este nevoie de autostrăzi și trebuie să facem niște compromisuri. Nu putem să rămânem în epoca de piatră, pur și simplu pentru că există zone protejate păi, în toată țara noastră. Atenție, compromisul, așa cum a fost el gândit. Dacă îmi amintesc eu bine acolo, bucata aia de autostradă, Lugos deva face parte din situl Natura 2000. Nu mai știu exact, îmi pare rău că nu m-am documentat, nu mi-am... Așa am zice colegul Victor, care este de asemenea ecologist. Însă, vedeți, catalogarea lui s-a făcut la un moment dat după ce fusese proiectată autostrada și atunci singura soluție posibilă pentru a nu încălca legislația internațională a fost să se construiască pe submunte, cum v-am spus, niște tuneluri foarte scumpe. Deci asta este, după ce când avem autostrăzi, mai și plătim o grămadă de bani Dacă ca să... Atunci, probabil că ar trebui niște trași niște bani din partea ONG-urilor care... Uh protejează și țină aceste zone. Și atunci ONG-urile respective... Donne, la a, hai să ne înțelegem. ONG-urile în general sunt niște băieți care se strâng și ei la o masă. Pe bune, nu adică nu vă imaginați că e soroș peste tot. Când auziți ONG ziceți gata, domnule, ăla cu miliarde multe. Deci la mult foarte serios vă întreb, această lege ar trebui sau nu votată de Parlamentul României? În forma asta eu nu aș vota pentru, pentru că? Pentru că lasă prea multe portițe pentru alte asemenearel uh, de ale noastre românești. Vec. Aici este problema. Dacă ar fi numai pentru autostrăzi, deci pentru interes strategic și nu pentru interes local, aș ști de acord 100%. Vă mulțumesc. Dacă nu? Nu. Mulțumesc. Vă mulțumesc Sebastian pentru opinia dumneavoastră 599 Deci pentru interes național da, pentru interes local nu. E, asta e o discuție interesantă, adică de când e statul sau interesul național deasupra interesului particular al unei persoane sau al unei comunități. Ce spuneți, Valeriu? Bună ziua! Vă salut! Pai, e aceeași veche dilemă din antichitate, nu ce e mai important, omul sau societatea. Plecăm de la ideea că oamenii formează societăți, dar interesul societății primează în fața interesului personal, nu? Asta e o problemă pe care nu o Nu mai suntem acolo acum, să știți. Exact, Democrația e. modernă, vedeți și da, noastră da, da. ce înseamnă în momentul de față uh, dictatura unei majorități cu încălcarea unor reguli elementare. Nu, drepturile persoanei Bun, sunt deasupra e? de orice, chiar și deasupra interesului e, exact, statului da. sau interesului național. Problema, problema e că vrem să luăm atitudine, dar să facă mai mult la de lângă mine decât eu sau, mă rog, fiecare are atitudinea lui unul mai pasiv, unul mai activ. Uh, Revenim la problema cu, cu pădurile, nu știu cine va stabili care este um, strategia națională, cine are mai multă dreptate, că întotdeauna o să despicăm firul în 14, vreau purtie nouă ca să dezvolt comunitatea, dar știi că avem deja niște kilometri de purtie care nu s-au amenajat în calumea. Întâi amenajează ei păia. Avem niște achiziții de astea nouă. cu pârtii de pe vremea doamnei Elena Udrea care au ajuns dosare penale. Nu, nu, nu. Știi, care ideea. am fost la straja la ski, și a trebuit să urc 500 de metri panță de 45 de grade cu bagajul, că nu exista platou unde să parchezi mașina sau nu existau facilități de a parca în apropierea vilei sau pensiunii unde stai. Nu e nu acolo e problema. Problema mea, eu gândesc în felul următor. Ar trebui să discutăm la nivel de principii, în sensul că, domne, sunt de acord să se taie pădure pentru scopul vari motive, pe care le va stabili consiliul local, comunitatea locală, etc. Ce aș vrea eu să introduc în discuție este ca, un principiu de bază să se emite niște certificate verzi, pe care oricine vrea să tai un petic de pădure să l achiziționeze de la stat, iar banii rezultat să fie reinvestiți în rempădurire. Vansul mutați dezbaterea într-o cu totuși, cu totul alt domeniu. Aici nu vorbim de despăduriri, doamne. Aici vorbim v-am spus de niște codrii de 500 de ani vechime. De copaci care au supraviețuit de pe vremea lui Ștefan da. cel Mare și al lui Mihai Atunci Vitează, înțelegeți? Poliții. Atunci o coliție, dar gândiți-vă că, de exemplu, am aflat zilele trecute că se defrișează jungla amazoniană da. ca să facă poșuni pentru vaci. De ce? Pentru că Tara a ajuns la concluzia că... Uh, are se pare că evitați subiectul, Valeriu. Nu vă merge Pei cu nu. unul ca mine. Vedeți Poate... că sunt un om rău. <l> Mai ales no, în discuțiile nu, nu. cu dumneavoastră. Problema e că dacă se stabilește că e o chestie bună să faci treaba asta, de da. ce să nu faci? C au fost codrii vechi de 500 de... S -s. De, acord, dar Așa? de ce să nu uh, aduci la zi, de ce să nu aducem un contemporan, evoluția societății, dacă societatea cere ca jumătate din codul respectiv sau da. o, o, o bucată să fie sacrificată între ghilimele pentru a dezvolta zona, da. de ce să nu fie făcută? Omul este Când mai va... important decât pădurea, asta spuneți noastră. Întotdeauna va fi mai important decât pădurea, dar tocmai asta vreau să vă zic că, în schimb, iei o bucată de pădure și, în schimb, pui ceva în loc împăduresc într-o altă zonă, pentru ca se păstră un echilibru general. Nu se păstrează chiar așa. Adică, ceea ce... Bun, am eu înțeles. Stăm. Am înțeles. Valeriu, sunteți Asta de acord cu așa. proiectul, e dreptul dumneavoastră, ați adus argumentele dumneavoastră, trebuie să mai fac eu câteva precizări. În primul rând, dincolo de uf, valoarea, cum să spun eu, de monument natural al unor astfel de arii, să știți că acolo unde se împădurește și fauna are de suferit. Adică, nu o să găsiți dumneavoastră urși, vulpi, lupi și alte specii care fac până la urmă complexitatea mediului din România și frumusețea lui, acolo unde s-au plantat copaci. De ce? Pentru că ei sunt aliniați de regulă. Adică nu o să vedeți acolo faună foarte multă în zonele împăduite. Sigur, respirăm aer curat, copacul replantat produce oxigen, ca și cel milenar dar diferențele sunt totuși destul de mari. Bună ziua, Mihai! Te salut, Moise, Mihai din Brașov. Nici nu știu din Brașov, din că din Craiova sunt, dar am mutat în Brașov. Nu mai știți, da, da domnule, și am o problemă nu, de asta, identitate. Da. da, eu Oltelean sunt oarecum Oltenu, nu știu, mă, tot încăpățânesc, păi deși la București da, De păi ce vreau să spun? Da. Uite, eu nu am încredere că defrișind pădurile astea virgine, ei chiar o să facă ceea ce spun că fac. Și istoria în ultimii 27 de ani cel puțin a demonstrat-o. uitați la barajele de pe, de pe Jiu, care în proporție de 90% la sunt terminate și au constatat că sunt ilegale. Adică despre ce vorbim? Plus că, așa cum ai spus și tu, are de suferit și fauna. A distruge o astfel de arie este iremediabil, o greșeală iremediabilă. Mihai, ok, ok, ați preluat acest argument al meu, dar atenție, ați intrat pe un teren virgin, dacă îmi dați voie să păstrez terminologia. Noastră, v-ați făcut la referire oarecum la perioada de dezvoltare, la dictatura de dezvoltare din perioada comunistă, care într-adevăr a adus mari prejudicii mediului din România, incalculabile. Nu se vor reface se niciodată anumite zile. De vorbim de niște autorizații emise prin uh, 94-97, dacă nu mă înșel. Atunci s-au gândit ei să tragă jiu prin... Uh, am văzut duminica trecută la, la o emisiune okay. Te iubesc, Na. România, te iubesc la... de la ProTV. Da, da e o emisiune da. foarte bună. Nu vă feriți să faceți bună. reclamă da. că... Așa. că e bună, da. Bun. Acum, aș duce filmul până la capăt. Ce-mi garantează mie că odată defrișată pădurea aia, ca ei să facă, cum o drumuri, canalizezi, ei duc lucrarea până la cap. Și dacă duc lucrarea până deci, la capăt... A fi de acord cu defrișarea cu condiția... Mai. Eu i-aș condiționa altfel, oameni buni, vreți să defrișați să fac bun. Păi băi, aveți zone în București unde nu aveți canalizare. Vorbim de creierul munților acum? Mai avem o problemă. Împăduriți în ce ați defrișat până acum, arătați o bună credință, costă bani, știu, asta e dar vorbim de sănătatea noastră a urmașilor noștri până la urmă. De în fapt nu costă foarte mult. Legal. Să știți că știu, procesul de reîmpădurire perfect, nu, nu costă, costă foarte, foarte mult. mult. Nu. Mai bine atunci, nu costă foarte mult. Perfect, împăduriți. Și după arătați mi buna voastră credință că în 27 de ani n-am văzut-o și poate așa reușiți să mă convingeți că merită să facem canalizări și în căi ruminților, deși Bucureștiul suferă, orașe din sud, sate din sud nu au canalizări, ne-a găsit acum canalizarea în pădurile virgine. Canalizare, drumuri și canalizare alte drumuri tipuri de utilități. Că ar distrugem floră, faună. Ok. Argumentul dumneavoastră, totuși, Mihai trădează o, o neîncredere în autorități și în bunele intenții ale acestora, pe care, dacă le-ar putea aproba, ați fi de acord, ca principiu, să înțeleg. Bogdan, bună ziua! Bună ziua, Maite! Vă ascultăm! Uh... De aici aș pleca și eu. Într-adevăr, ca, ca domnul dinainte, bună credință a celor care au inițiat proiectul ăsta, este pusă la îndoială. Este pusă la îndoială de foarte mult. Adică dacă o iniția Mihai Goțiu de la USR, care este un cunoscut ecologist, erați mai ok? Bine, Mihai Gutula a criticat nu, foarte dur pe această precizare. Primatiu, bine, bă, nu, nu nu eram ok. Nu eram ok pentru că într adevăr să distrugi o arie protejată distruge ecosistemul, un întreg ecosistem. Nu e doar vorba de oxigenul pe care îl produc acei arbori sau de parte de bă, Vechimea a ei și de frumusețea ei se distruge un întreg ecosistem și uh, chestia asta nu poate fi reparată foarte, uh, foarte ușor. Apoi, Câte uh, astfel de ecosisteme dom... ați văzut noastră, Bogdan? Poftim? Câte astfel de ecosisteme ați văzut Intr-un logica domnului Șerban, vreau să văd dacă sunteți ecologiști de asfalt sau nu. Nu, nu sunt un ecologist de asfalt. Am călătorit... Sunt un, un vizitator, nu un cunoscător okay. de domeniu. Uh, însă, însă uh, revin, la, revin la intenția lor. Uh, nu pot realiza proiecte mari de infrastructură și se duc punctual să realizeze niște proiecte de dezvoltare a unor comunități undeva într-o aree protejată. Se concentrează pe o chestie... E cam... Greu de crezut că au o, o intenție bună în vedere. Deci, dumneavoastră, este suspectați, aici, de fapt, că invocând un interes local de dezvoltare, caută un cadru legal prin care să permit, permită defrișarea. Exact. Exact. Eu sunt din Iași. Eu Așa? sunt din Iași. Moldova nu are niciun kilometru de autostradă. Noi urmăm aici. Singur și nu știu dacă se mai aude ecoul din Iașiul ăsta, cu Moldova vrea autostradă. Și, și pe unde vreți să o faceți? Cază. Prin cheile Bicazului? Pe unde vreți să o faceți? Vreți nu, să stricăți cheile Bicazului? cred că varianta, cea mai... da, varianta finanțabilă prin fonduri europene era prin DITRAU. Târgu Neamț, BITROU. E varianta dreaptă Bine. pentru târgumure. Dar da. nu se ocupă de proiecte mari, și se duc punctual pe proiecte de dezvoltare, sub umbrela, sub umbrela asta și își văd interesele proprii. Poate fi, așa, poate fi așa cum spuneți dumneavoastră, vă mulțumesc Bogdan, dar hai să o luăm logic. E până la urmă de crezut că sunt mai realizabile proiectele mai mici decât proiectele mai mari. România fiind o țară greu, cum să zic eu... Care, care greu se mobilizează pe termen lung pentru a urmări un scop național. Mai degrabă proiectele locale au mai multe șanse. Bună ziua, Andrei! Bună ziua, bună ziua tuturor! Înainte să dau răspuns la întrebarea, vreau vrea să fac o analogie cu o altă lege, cumva care frânează dezvoltarea comunităților locale. Este legea, legea paginilor naturale. Așa. România s-a România angajat în... 2007, prin negocierile de aderare, să păseze o anumită suprafață din, din uh, teritoriul țării cu pajiști naturale. Așa. Uh, a făcut un recessământ al tuturor terenurilor. Ce s-a constatat la, în 2007 că există în registru agricol din comunitățile locale a rămas așa încremenit în timp. În momentul de față, uh, e foarte greu pentru cineva care vrea să investească. Nu vorbesc de autostrăzi sau de căi ferate sau alte proiecte majore, ci să fac o plantație de știu, nu de nuc, de exemplu, să planteze o livadă, să transforme o pajiște într-un. în altceva. Este practic imposibil, legal vorbind, și este, este o mare frână în, în, în dezvoltarea comunităților locale. S-a principiul că pășunile fac parte din ecosistemul natural și ele sunt necesare pentru a asigura nurețul animalelor. Animale care, în momentul de fapt, nu mai există. Așa? Uh, am vrut să fac analogia asta pentru că s-ar putea ca. Uh, deci, ceea ce spuneți dumneavoastră este că și reglementarea asta privind protejarea anumitor arii naturale sau păduri virgine blochează dezvoltarea unor comunități. Probabil -pro -pro că blochează, eu... adică nimeni nu contestă acest lucru. Da, mi-aș dori foarte mult uh, să se facă oarecum o reevaluare a tuturor anilor protejate, să, dar putea să avem surpriza ca aria să fie protejată, dar să nu mai avem ce proteja, în contextul în care uh, un anume răposat, vezi, să ierte, a cam defășat tot ce a prins. Și atunci. Uh, Dacă vă referiți la Ceaușescu, cred că de atunci la cine vă referiți? Ah, la Vrește, ia-ți la vreșo, -a -a Da, la dânsul mă refer. Deci, eu aș fi de acord cu proiecte punctuale, dacă sunt arii ari protejate și sunt proiecte de importanță, de importanță capitală. Nu mă refer de, eu știu, o, o, un most al unui primar oarecare. Dacă se declară de importanță locală sau re, chiar și regională, atunci. Stați, eu aș fi de acord. Stați, stați, stați, stați. Cu... Păi, dar nu. Deci. Dom'le, de unde e lipsa asta de respect pentru comunitățile locale? Pe bune, adică facem acum o dezbatere de tipul țara a oamenilor sau oamenii sunt ai țării. Adică, da, comunitățile locale nu au și ele dreptul acolo, în zona lor, să aspire la ceva sau la altceva? Trebuie să decidă exact, bucureștenii asta? sau ieșenii sau clujeni pentru ei? Asta ziceam și eu. Asta ziceam și eu. Eu aș fi de acord să se, să se modifice într-o oarecare măsură ecosistemele sau barile protejate o intervenție minimă a omului, dar mi-aș dori ca uh, avizul, mă rog, sau în comisia de avizare să facă parte și un organism independent de statul român. În România? Da. O rezolv Coșpag? Uh, știu. <laughs> deci, sunteți de acord cu legea asta sau nu, că nu mi-e clar? Eu sunt de acord cu legea asta în, contextul în, în măsura în care... Uh, Vrea cu adevărat protejarea arilor, arilor naturale, și nu e doar la nivel declarativ. Deci, știți că rezolv cu o șpagă absolut orice fel de birocrație pe care orice fel de lege ar introduce-o în România, și totuși sunteți de acord da. cu legea. Da. Bine. Vă mulțumesc. Asta e opinia noastră. 03.72069599. Marius, bună ziua! Oh, bună ziua! Bună ziua, Moise. Ascultându-l pe predecesorul meu vorbitor îmi dau seama că problema de fapt în România e sistemică, și anume, de ce? Fiindcă eu l-aș contrazice chiar pe el legat de Pajiști, fiindcă întâmplător chiar am moștenit un teren Pajiște și am ajuns la concluzia că, din potrivă chiar cu animale, poți să câștigi mai mult decât cu niște culturi clasice. Depinde. Adică dacă vinzi nucile, Dânsu a făcut... Eu înțeleg ce spune. Într-adevăr, zootehnia are o valoare adăugată mai mare. Dar dacă, de exemplu, în loc să vinzi nuci, vinzi dulceață de nuci, s-ar putea să ieșiți mai bine no. la profit... No. Și la dezvoltare decât în carne bă, de oaie. Adevărat, așa. adevărat, te contrazic. Fiindcă nu ci până cresc, durează 5 ani, pe când dacă îmi pun niște vasi de carne angus, într-un an ne-am dublat sub. Dar nu despre asta dar, vorbim azi, acum. De ce vorbim dar despre Nu despre asta? asta vorbim acum. Dar e un exemplu, e o problemă sistemică în general la noi, în România, și asta o spun, care am participat la dezbateri în Germania, de exemplu, pe teme ecologice, organizate acolo. E un partid ecologist, ale da. avantaj pentru că și un partid ecologist la noi nu există. Da. Uh, uh, și acolo, de asemenea, ei au subliniat un aspect. Uh, discuțiile pro și contra sunt uh, foarte bune. Important însă este ca uh, factorul politic și orice decizie din administrație, da. să își creeze un, un reflex, aproape, să fie un automatism să aibă loc înainte o consultate cu specialiști din, de la stânga la dreapta, amplă. Fiind Eu că înțeleg problema ce spuneți aici, în România nu, doar la, nu pe subiectul ăsta, ci în general, pe, pe orice decizie care se dă, pe orice lege care se dă, că nu are loc o consultare sinceră, deschisă, adevărată, reală, cu specialiști, Mă tem că noi, noastră... că noi nu suntem. A, așa, dar vedeți că s-ar putea să comparați mere cu Germania e cu totul și cu totul tot, altfel de țară decât România. În primul nu, rând, Germania ar... e o țară dezvoltată. Bănuiesc că știți asta. Mai se. nu, hai să, așa totdeauna o să ne dăm cu părerea fiecare despre orice. Da. Și -ă, ă, asta nu înseamnă că decizia va fi cea mai, cea mai, cea mai, eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar vă rog să nu subminați importanța opiniei pe care publicul din România o poate no, avea la unul sau altul. Nu o subminez, tocmai asta spuneam. Mă bucur că jurnaliști ca tine provoacă aceste discuții. Mă bucur. Însă toți românii ar trebui să înțeleagă că în final da. o, o decizie valoroasă se poate obține doar dacă specialiști de din, atât din partea ONG-urilor, cât și însă, oameni care, care au experiență și de ce nu să se consulte, inclusiv, de exemplu, specialiști din... Marius, sunt de acord neptii, cu dumneavoastră, să se consulte. Nu mai repeta greșelile care le-au făcut. Iată, iată, iată, ați ajuns unde da, corect, voiam. Asta este avantajul nostru că suntem membri nu în Uniunea Europeană, că nu suntem în Africa. Avem aici cu cine să ne consultăm. Oameni care sunt sinceri și poate chiar ar recunoaște. Băie, Doastră, ce mai Marius, vă, vă place Germania? Da. Ați mers așa prin Germania, v-ați uitat în stânga, în dreapta, că nu peste tot munții pădurea neagră. De fapt, de cum întoși capul în Germania, vezi de... numai mor de vânt. Nu, corect. Deci, la partea, la partea de natură, îmi place natura sălbatică din România. Și eu asta spun, băi, așa? fraților români, dacă toți suntem, să zic, coada a Europei în sensul de dezvoltare, da. în schimb, haideți să, să să profităm de faptul, de toată experiența acumulată de celelalte țări în Europa, ca să nu repetăm greșelile lor, să-i consultăm, fiindcă asta ne dă și dreptul ca frate mic, ce drept, da frate, în această Uniune europeană. Și, vorba, și problema în România, în general, spun, indiferent de domeniu, acum că e vorba de păduri virgine, mâine poate că e vorba de niște autostrăzi, sau de niște drumuri, nu știu, forestiere, Așa. problema e că nu are loc o consultare sinceră, adevărată, Exact Am înțeles Ok, legea. okay. Și nu trebuie. Șerban Nicolae, apreciez să știi. Pe de altă parte, apreciez uh, curajul. Haideți e bine să mai apreciem și curajul la, la politicieni. Problema lui, uh, lui Șerban Nicolae, însă, e alta. Că pare că nu, nu, nu a avut loc o consultare. Nu a avut o, loc o consultare cu specialiști. Marius, vă mulțumesc pentru opinii. Vedeți că genul... Deci eu, bineînțeles că e foarte importantă opinia specialiștilor. E extrem de importantă. Dar în momentul în care noi toți, sau cei mai mulți dintre noi, ne ascundem după opinii de genul, să vedem ce zic specialiștii. Sau, dacă își asumă niște specialiști de frișare, eu sunt de acord. Asta, știți, arată mai multe despre noi decât. Da, Germania a trecut printr-un proces de reecologizare după o dezvoltare, de asemenea, destul de catastrofală, dar la ei tendința este exact pe dos față de cum e la noi. În sensul că, în momentul de față, aproape o treime din, din suprafața Germaniei are un statut de... Ceva protejat, să-i zicem, indiferent că e rezervație naturală, par natural are protejată de orice fel, în creștere mare, în creștere cu aproape 30% față de acum 20 de ani. Da, dezbaterile din societatea germană au contat foarte mult în sensul ăsta. Nemții sunt niște oameni care iubesc dezvoltarea, dar care și-au dat seama la un dat și de greșelile pe care le-au făcut. Cristi, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, <coughs> sunt din Timișoara. Da. Sunt, uh, am un hobby pescuitul, sunt pescar de păstrău. Uh, am fost uh, pe râul Capra, am fost pe râul Buddha, fac o referire și la România, te iubesc. Da. Și vreau să vă spun că, pe lângă faptul că s-au distrus, cred eu, irremediabil, uh, cineva, nu știu exact numele, dar se poate căuta, a spus la un moment dat că dacă o sălbăticiune necesită apă, se poate depăsa 40 de kilometri până la următorul râu. Era vorba, cred că, de niște... Nu contează de vânat. Cred că dumneavoastră da. faceți referire la niște amenajări hidrotehnice, care da. au distrus da. da. niște da. ecosisteme la un moment dat. Păi și ce vreați, domnule, da. să luăm curent de la bulgari sau gaze de la ruși, ca să facem și noi să ne încălzim vorba aia? la 100, nu. Dar cred că se puteau face în așa fel încât să nu afecteze într-o asemenea măsură mediu. Acolo se trag niște conducte, dacă mi-amintesc eu bine cazul respectiv. S-au da. făcut niște amenajări care au deviat niște cursuri de râuri, astfel încât să canalizeze apa către niște lacuri de acumulare, nu? Cam asta înseamnă amenajare hidro, una peste alta. Da, iar partea care rămâne la suprafață este aproape siacă iarna, toamna, primăvara și vară este seacă. Da. Și se distruge pădure din jur, da. ecosistem, fauna... Treacă, pleacă vânătunt, exact. Da. Pentru da, că să nu stați. are cum să... -ți. Pescar, nu vânător, ați zis că sunteți pescar. Sunt pescar, da, bineînțeles <laughs> că plăstrăvii mei nu i-au mai găsit, nu mai erau... Erau <laughs> și ei plecat cu siguranță. spre că o reușit cu vreun șuvoi puternic sau nu știu, să se ducă în Vidrarul, acolo. Așa. Mai avem un râu Dobra în Hunedoara care are pe o porțiune aceeași problemă. E adevărat, nu toată și încă se mai găsesc, păstră și are apă. Clean mai trage Pulegea... pe brăurile astea? Acum vorbim ca pe... între pescari. Vă spun că n-am mai prins pe, un clean de când eram adolescent. Acolo, pe cele de acolo 100% nu, că nici nu au fost. Okay. Pe Dobra, mai jos, se varsă în și da, sunt. Eu ce spun? Eu spun că punctul meu de vedere este acela că nu personal nu am încredere în toate proiectele. În orice fac autoritățile am în România. Că mereu, am impresia că mereu în spate există ceva. s a dovedit, sunt câteva exemple. E adevărat, nu o să ajungem niciunde dacă ne vom lua mereu de cele rele. Da. Dar nu știu personal dacă în viitor... Cei care vor veni inclusiv la putere vor fi capabili să lasă la o parte nu 10%, să ia numai 5% da. și să lasă și la 5% acolo pentru a se face lucrurile. Tatăl meu lucrează la contități în Timișoara și spunea că problema care o avem în România, din punctul lui de vedere, și asta mă și de la niște prieteni care lucrează la drumuri, e aceea că se extrag din componentele, dau un exemplu al betonului, da. în loc să se ia... Mă scuzați, acum, dar. Haideți să, încredi se încredi se deci, se să se închide emisiunea Deci, ce se întâmplă cu betonul? În loc așa. să se ia o cifră de beton întreagă, se extrage cimentul. Nu știu dacă e așa. În fine, eu înțeleg în felul următor și, într-un fel, chiar a spus, dumneavoastră a spus concluzia acestei emisiuni. În România nu avem încredere în autorități. Adevărul este că autoritățile din țara noastră au făcut puțin pentru a câștiga încrederea populației. Ne temem pentru țara noastră pe termen mediu și lung. Ne temem pentru țara pe care o să o lăsăm copiilor noștri. Sigur că da, cu astfel de proiecte, autoritățile nu vor reuși să recâștige acest tip de încredere. Dar, dacă ne-am așezat cu toții, poate la o masă, nu știu, dacă a președintelui care ar trebui să medieze astfel de lucruri. Dacă am reușit să facem niște planuri de dezvoltare care să fie durabile în același timp și pe termen lung, adică să ne dezvoltăm fără să ne distrugem țara și care să presupună înțelegeri transpartinice, înțelegeri între partide care să ducă mai departe planurile respective indiferent cei ne câștigă alegerile atunci poate că și această încredere sau lipsă de încredere a noastră în autorități ar dispărea. Vă mulțumesc pentru emisiunea de azi.